Wa kull në muhdethetin bidhah, Wa kull në bidhatin dalale, Wa kull në dalaret finnari emma bat, Rabbi shrahli i sadri, Wa esirli i emri, Wa hlul uqdheten min lisani. Lazër të ndarsham, Sot, inshallah, dhe të folim, Vlejra edhe të didve të fundit të muajtë Ramazanit, Të misafirit ton i cilë për nashkon, Ja pra, o Lazër të ndarsham, Në kanë betë edhe 7 ditë të këtoj muaj të bëkuar Në kanë betë edhe 7 ditë musafiri jonë Tash kanë ardhë ditë që të mërzit në për misafirin tonë Tash në kanë ardhë ditë që të ashtojmë Hizmetin dhe i misafiri tonë Djecës i si zakon gjithmon, kur vjen dita me përcil nona e vladin e vetë, në ullë të larkë, gjithmon i ri afor djalit të vetë, e vladit të vetë, që do t'ja plocoj e dëshirat ma shumë, mos t'i e se me rakë e vladit, së mboni nona hismet, në momentet e fundit, mundohë që kretja ja jo për hakën musafirit, tash edhe në o lezër të ndërshëm, kan ardhë ditët e fundit, që ta përcilin misafirin tonë, Ka ardhë kohë o lezër të ndërshëm muslimen që të ashtojmë i badetin ton të ashtë Ka ardhë kohë të ashtë në fund që imani u ka forcu e Tash pëvlon imani në zembra tona dhe në duhet pa tjetër së ashtë të shpejtojmë në vepra të mira Ti përvelim kraho ton në këto dhe dit e fundit që të bëjmë ma shumë i badetë dhe të nështot imani ma shumë se në këto dhe dit e fundit, është në ata e kadrit, në ata e kadrit o vlazni, në ata ku ka zbretë kurani Allahi gjëllë shanhu a gjëllë gjëllalu. Doet pa tjetër shta shta pregadit në vetën tonë me ibadetë Talëm gjomin pak mangëtë Që të qohë në të falim namaznate Të qohë në të falim të hëgjud Prej mirësive që na i ka dhonë Allah i gjëllëshanu e gjëllëgjëllalu njeve Ashtë një mirësi e cila u kanë gjaldhë në mesin tonë U kanë gjaldhë të muslimant o vlezër U kanë gjaldhë namazin natës Të hëgjudi në gjamiat e muslimanve Si dëmas në këtë gjamiish Ka jeni këto Prej për dje prama ka në na filun Namazin atas Po vinën muslimantë Po mbushet gjamia duke bo ibadet Allahi gjëllëshan hua gjëllë gjëllalu Mostahum na këtë vler Mostahum na këto nat Se vëllahi këto nat nuk dihen ma Nuk ka nuk dihen Se këto nuk të këthehen prapë Nuk dihet ma prej nëshë Se a ka me zonë këto nat Vëllahi kënë nuk të këthehen Këto nat prapë as njëherë Naqet pënathrasin dhe dita po thret o ju musliman o ju besimtar mos frizoni mo se vallallahi mo nuk jovei un nuk kthehn ama un kjo or nuk kthehn ama kjo nat Për nga meri sallallahu alaihi wasallam Ula azër të ndërshë musliman Dhe dit e fundit Të muaj të ramazanit U qofke dhe bojnke namaznate Ajë gjithë mund në ka bo namaznate Për nga meri sallallahu alaihi wasallam Por në këtë dhe dit e fundit e shtojke namazin e natës dhe bojnë ke itikafë Dëtë folim pak ma vonë inshalla për itikafin, qka është itikafë Pse hinkaj në itikafë, hinkë e që të gjojë natën e kadrit, që të mbranje atë natë që ka shumë vlerë E qojke familjen e vetë, e ngritke familjen e vetë për nga meri sallallahu aleyhu e salam Dhe u pregat dit ke fordë, për mi bo i badet Allahi gjëllëshan hu O Allahu xhallalul azhalo Kështu që edhe gratë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të veta in grën që çeti bojn ibadet Allahut tashtojn namazin që të kërkojn falje më shumë te Allahu xhallalul azhalo Gjethnatën për nga meri sallallahu alaihe wasallam Rike duke i bo i badet Allahi gjellëshan hua gjellëjlalu Falke namaz shumë Izgatke reqatët shumë Dhe të thot që nuk u ka fal gjethnatën Dhe thot i badet o vlazni Pas i që u ka fal shumë për nga meri sallallahu alaihe wasallam I ka zgat reqatët shumë Dhe pas ta i u ka ndalë dhe ka bo i stikfar Allahi gjellëshan hua gjellëjlalu Ka lecë u Kur'an, ka bët dua, ka përmendë Allahun, kështujën i badetet, kështu bëjnë besimtarët. Duat o vlasni duhet të ishtëjmë, se duaja është një armë e besimtarit, për nga meri sallallahu aleyhi wasallam thotë. Duaja është arma e muslimanit besimtarit, është armë precize, është armë shumë precize o vlasni kur gjuj shmat nuk gabon as njëher, besim të ardhë gjithmon, kur kanë mbet nëzor, kur kanë rran gushte, e kanë përdor armën më të fort, e kanë përdor armën më të fort, ajo duaje ansht, ne duhet ishtëm dua atasht sa ma shumë, për nga meri sallallahu alai wasallam, në luftën e Bedrit para se me ia ja filloe lufta vllazni e pordor i armën më të fort duan ngriti dorët shum lart duke bë dua o Allah o Zoti jam nëse ti nuk na ndihmon nëse nuk fiton sot ky grup i vogël i muslimanëve wallahi nuk do të jese kush ma që të ta dhurojë ti në rrugën tokësor o Zot kërkojmë ne prej teje besën që na e ka dhon A shto teri sa i ra i zari petkin që e kishtë në bishpin i ra në tokë për nga merit sallallahu a.s. duke bëshë shumë duat e allahu të risahabit thë një ja, rësullallahu a nuk është dëbëll pëse se besë ndishtë e allahu që adha se allahu thë me të vërtet muslimën të ushtërije allahu të ka me fitu e në këtë moment e gërkojke për nga merit sallallahu a.s. premtimin që adha allahu allahu nuk e thënë premtimin allahu kur të afon një fjar Nuk e thënë në prëmtimin dhe me të vërtet Ja plotësoj duan për gjegje i dha Duasë për nga merit sallallahu alaihi waslam Fitua në muslimant në muajnë e Ramazanit Këtë luft dhe të që një që një që një të ramlat musliman me njëmi e 300 mushrikat Allahu gjëleshanu, me pa isje të madhe kënë mushrik të Allahut, për nga meri sallallallu sallam dollë me ata pakë nuk u pregatit për frantë, kështu dësh Allahu që musliman të hinë në frantë. Thon, duaja është armë precize Gjithmanë muslimantë E kanë përdorë këtë armë Kur kanë mbetë muslimantë Në gështë dhe nuk duhet Ne të harojmë duanë pa tjetër Këto dhët dhët dhët dhët natët O vlezarë Wallahi mas e kursejni gjomin Wallahi lenja pak gjomin banësh Flenë Wallahi mbas drejke Apo pak para drejke Para namazit e drejkes Se është edhe sunnet i pe nga merit waslam, Me flet ose mbas drejke ose para drekës, jo me të zonë gjumi namazin e drekës, me uqume e falë drekën, thot për nga meri sallallarësëm, kjilu, fë inë në shëja, cë inë në të kjilë, thot fleni në këtë kohë, basë drekë apo para drekë, thot se shëjë të në atë kohë nuk fleni. Prej veprave, që ti të nëzitë dhe të bëshë namazinat, është me fletë në drekë, pas ko sot dregë për ato normal çka janë u them që sian në punë sa ai çka është në punë nuk ka mundësi të flejë kështu edhe më qenë në punë oh, vëllav jam çao dhe fal namaz natë flej pas namazit e yatis dhe flej pastaj e janë 12 në 12 të xis dhe lutë Allahin xhelashanu kërko për Allahin xhelashanu që Allah i tatapranoj të të ibadetin tënd që Allahu tatapranoj të të Ramazanin tënd kërko për Allahun që Allahu gjunaç ka ikenab bon, Allah it'naj farzat naj Për nga meri sallallahu aleyhi wasalam Thot Allahu e më shiroft një person I cili thot qohët me falë namaznate Dhe engren gruen e vet Familjen e vet I thot qohët me falë namaznate Thot nëse nuk qohët gruja vet Familja vet Thot mer uj dhe i gjun nëftir E starpik nëftir që të të qohën namaznate Po ashtu thot Allahu e më shiroft At grue e cila Tho të qohët namaznate me falë dhe e thretë burin e vete që të faljen namaznate nëse nuk qohët merë uj dhe i gjonftir Allah i në rritë njeve me bo gruja me në qëjtë uj për namaznate Ku ku që ka e gjonë? Lavi em, për namaznate s'ka nevoj që ka me i vikatë gruës të ndë Mos gjuhje uj gruja kur të janë misafirt Mos të ta gjuhje dë një fjalë që atë ere dukoje Jo për namaznate, për namaznate ndarëse të gjunuj, thujallaj të shpërblev, lëmë që më dojë këtë mirën mu me fitu gjënjetin Allahot. Lusëm Allahon që Allahot të i banë femrat e muslimenve në këtë metohë që t'ingrenë burat e vetë me falë namaznate. Kështu që për nga meri së ronsam, i ka më shiru, i ka lëfdru atët të cilët e ngrenë familjen e vetë për me falë namaznate. Kështu thamë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën, e ka ngrit familen e vet, edhe ne si muslimanë Duhet të shkojmë pas hapëve të pengamerit sëllallahu aleyhi wa sallam Se pengamerit sëllallahu aleyhi wa sallam Në ka porosit që të shkojmë pas hapëve të pengamerit sëllallahu aleyhi wa sallam Pse se njëri u kurqohot me falë në maznatë E ngre familjen e vetë E dini pse Se dinë se a i ka për gjëci para lajt gjëleshan hua gjële gjëlalu Dhe duhet të zgjojë familjen e vetë Mostalan e familjen e vetë në gjumë Sido mos nëk farzët Allahum gjellë shano, se e në realitet nuk kujdesit për e vladin e vetë, se në realitet e homb e vladin e vetë, familjen e vetë, nëse nuk ingren ato me falë namazin, sido mos farzët Allahit gjellë shano vë gjellë gjelalu. Duhet, ma shpejt me bo namaz, mi shfridzun këto dhe ditë Wallahi, se nuk djetë se kan e zën vdekja, nuk djetë se kush vdes, nuk djetë se kush së mundet, pas taj i kur dës muhësh, apo e shet që momenti fundit i kësaj dënjoja, a tërthua, a, si kur se të risha ala namaz nate. Të bonasit parët tonë që kanë thonë, valma, a ka me falë di kush për mu kër t'hin varë, a ka me dhonë di kush sadaka për mu kër t'hin varë, a ka me lezu di k Kur anë për mu në kurtinë varë Më stë apresëm ne kurtinë vënej në derën e vorit Po duhet ne të pregadit në këto dit më shumë Prej, vlerës që e ka në këto dhe dit është nata më e madhe është nata e kadrit a jë nat është më e madhe nuk ka dishim tek ja më e vlerëshme se gjith vitet çka janë se allah xhaleshan hu xhallalul e ka zbrit kuranin allah xhaleshan thot në kuran inna anzalnahu fi lajlatil qadr wama adraka ma lajlatil qadr lajlatul qadri khairum min alf shahr vortet allah xhaleshan hu xhallalot çna asbritam Kur anin, atë natë natën e kadrit, thotë që të borit ti të adishë për natën e kadrit, natë e kadrit është natë rëndësishme, ma shumë se njimi mujë o vlezër të ndarshëm. Pse me hum bëneje këtë natë, për me gjithë natën e kadrit, duhet të qoshë një tikafë me bo në mëzë natë e përshda natë për me gjithë. Se Allah i gjëleshanu e kalon të fqehtën, e kalon Allah i gjëleshanu që më stadin njerëzit, që ne të shtojmë i badetin tonë, të bojmë vej pra tona, të bojmë i badet sëma shumë, të ledzojmë në Kur'anë, se në atë nadë ka zbrit Kur'ani, kur thojna atë nadë ka zrib Kur'ani, ndështë të diku i vjenë në mëndë, se gjithmonë në Kenanije Hoxalar të i thonë, se për 23 vite ka zbrit Kur'ani. Minjerë dhëtë pëse atër, pëse po thojni nëherë 23 vite, nëherë natën e kadrit ka zripë kurani, apo i luj një shilë ka t'i o gjallarë, që ka po bojni i kështu? O lezë të ndërshëm, kurani ka zbrit natën e kadrit, a kur se i ka zbrit pas taj pengamerit, sallallahu alehi wasallam, pjesë pjesë, kur ka pas nevoj pengamerit, sallallahu alesem, por filimi i natës e kadrit është kanë filimi i zbritja sa kuranit. Kështu që mësë bjenë kundër shtim me fjallë Filimi i zbritës Kuranit ka filo prej natës të kadrit Shka ki se bepi i zbritjas Të kësoj sura e kanë dherë këtë adith Ibn Ebi Hatem el Wahidin nga në Mujahidi Radjallan hum Tha tse për nga meri sallallahu alehu a salam Dhekëra rajulan min bëni Israel Lepi se silahu fise bilila elf shahër Fotë ka përmend pejgamberi për sallallahu alejhi dhe selamu një person prej banisë Israilve, i cili thotë e ka marr armatimin e vet, e ka vesh armë, e ka marr armët e veta dhe ka dalë në rrugt Allahut lufth 1000 muj. Atëh janë çudit muslimanë dhe e kanë pëlqej musliman kët person, qysh 1000 muj me dalë dhe me bë lufth për hir të Allahit xhalla shahu huallahu teala. Pastaj Allahu xhalla shahu e ka zbrit kët ayat dhe ka thënë se kjo është nata e kadrit, është më shumë se 1000 muj. Pashtu një të rësvetin tjetër o shka kanë zër i bën gjeriri nga mujahidi thot se për nga meri sallallahu aleslam Në ka të regu thot se një person për i bëni sra ilve thot u qofke gjithë natën bojnë ke në basë natë Kur din ke mëngjesi thot dilke në frënd luftojke marë mishtë Allah i gjëllëshan hua gjëllëgjlalu Fë amele dhalikë elf shëherë njëmi muj e ka banë këtë dhe Allah i gjëllëshanë e ka zbrit për natën e ka dritë këtë suret në tregonë Prej vlerave që të natës të kadrit A u lezët të ndërsham Për nga meri sallallahu aleyhi wasalam Në thotë me një hadith Qëtë raspeton e bihurejra radhjallahu anu thotë Men ka me lejletul kadri Imanën e wahtisaban Gufir alohu ma të kaddëme min dhëmbi Kush qohët natën e kadrit Me bo namaz Me bindje dhe knatsi Duk është presu të allahu gjeleshanu Se allahu dhe të tja pranoj i badetet e ti Allahu dhe tja fale gjunata ati Thotë Ati do t'i falë në gjunaha që i ka bo maherët Subhanë Allah, a nuk pëdojnë a ne Allahot në i falë gjunaha tona Thonë se sikur se Allah i gjëllëshanë u e gjëllëgjlalu Ne kishlon atë natë, ta dishim ne kur ansht Atër asë njoni nuk do të falëshim Do t'apricim vetëm atë natë kur t'vjen nata e kadrit Pre hikmetit Allah i gjëllëshanë u e gjëllëgjlalu Që Allah u e kafqa Pastaj vlerën që e kanë në këto dhe ditë Zbresën me lektë Allah i gjëllëshanu e gjëllëgjlalu në tokë Zbretë Gjibrili në tokë Natën e kadrit o vlajzër të ndërshëmë Zbresën me gjdo të shështje kaderin të saktime që i ka ba Allah i gjëllëshanu e gjëllëgjlalu atë natë Teri në vitin tjetër Zbrasën me lektë Allah i gjëllëshanu Dhe i shohën njerëzit ropë të Allahit gjëllëshanu Duk e i boj i badet Allahit gjëllëshanu Duk e i dëgju zonin atyre Qe i boj i badet Allahut Duk e i dëgju zonin atyre Të cilët kanë boj gjuna Allahut Ven në gjami Vjen kokën në seshde Dëgjojnë ledzimin e Kur'anit Lotët i shkojnë në përfaqe Duk e u frikë prej dënimit Allahut Duk e gërku o zot jemë O Allahi jëmë mi falë në gjynahët e mija Duk e bo të ube Moment i atyre të cilët bojnë gjynahë Allahot E kanë që të pëndohën Të vindhë dhe të kërkojnë falje Të Allahi Gjellëshanë hua Gjellëgjallu Allahi Gjellëshanë hua Gjellëgjallu Allahi Gjellëshanë hua Gjellëgjallu I cili lutët Allahi Gjellëshanë hua Gjellëgjallu Kënashët Allahi Gjellëshanë hua Gjellëgjallu Me zanën hua Gjellëgjall Shumëherët disa njerëzja në kohën dhe thojnë Vëllahi unë lutja Allahun Allahus përmë përgjegjet mu Dikush a i filoni cili bon gjuna Allahun Që punon me kamat Që punon me hajdu të lët Dhe Allah që ka pëjli pëllahi pëjep A e dini pse pëjajep Allah i gjelëshanu Allahu jajep ati se se don A i hajdu të pa Ka matë pa, punë të këshia pa, namazja, zeqatja, veprat mira haqja, e atëherë, thotë o Allah me jepë pasuri. Allah e thotë mere se zdu të ndizonin të ndë. Ma shpetë, a keni pa Allah që i si për nga në kërkush, a keni pa në dikush kër i vjen një au lip diqka të shpija, diqka që ka ka nevoj, e troket derën kër është e mbash atë që se donë. Thot ka marë, thot që është taj prit pak një moment minë njerë të abje, pëse që ta e ketë qafë vësta ma shpejtë, mës me e pa. Po. Zdonë, ma shpejtë, ja je prakin, zdo të ashohe, kurse, kur i vjenë di kush, që e donë dhe të kërkonë diçka, thot, ja valla pa me hi me pini qajti s'ka tjaret dalë shpi shpije, që e donë. Donene që apish edhe të nderojsh E Allah u gjithë njajep atyre të kqive Pse se s'ka qev që dëgjoj zonin atyre të kqive A atyve dëvatshmive Allah u gjithë t'i dëgjon zonat e tyre Si kërkojnë Allah i gjelesha në hua gjelë gjelalu Që Allah i t'jope të mira Kështu një përsan më tha Tha që unë qka i kam lip Allahot Allah u më ka dhon Kam lip parem ka dhon Kam lip kerat mirë më ka dhon Kam lip duqan e më ka dhon Me dëvërtet Allah ja ka dhon E dy i mirë Tha shë e dinë mëse ti ka dhonë Allahu Tha ja, Allah dhe ashtë ti ka dhonë Me dënu, me qëka të ru Se këtot mirat që ti ka dhonë Allahu i gjeleshanu ti nuk dojë Në ta falemendrojsh Këtot mirat që ti ka dhonë Allahu Ti halat kokën sejsh dhe Allahu nuk javën Halat ditën e gjumanske një sta falish Kjo është dënim për toj O ti musliman Nuk është për ti se Allahu të ka dhonë shumë Dhe ti ka dhonë Allahu të ka dhonë që të të shkatroje, njesër, mësë kesh argument për Allahot, o Allah, kesh fukara, o Allah, spot, o Allah, kështu, ja, ti dhash dhe nuk më njoftë, o robë jam, hinë gjenemin Allahi Gjellësha Gjellë Allah, në hua Gjellësha në hua Gjellësha në hua Gjellësha në hua Gjellësha në Kuran, për leren ektive ditve të fundit, dhe të hamim, wal kitab il mubin, inna anzalnahu fi lejletin mubaraka, inna kunna mundhirin, fiha ju freku kullu emrin hakim. Allahu gjelesha në betot, ha mim janë di shkroni o vla i zërëtë ndërshëm. Këto di nuk i din në kërkush përveç Allahu gjelesha në hua gjela gjelalu. Dhe shumë shkroni Allahu ka përmen në Kur'an, kaf nun, kështu më rath, alif la mim ra, ha mim, kaf ha ajnësat, nuk i din në kërkush. Thëm që Allahu ka bëm rekulli që njerëzit të mbesën me gojhapur dhe s'ka mund se i kërkosh ta zbulon këtë se çka do të thot. Kështu një mushrik prej mushrikave të Allahut, i cili me emën Mustafa, Hasan a Mahmud, ka qit për parësi i trunit të vet, ka marr një libër dhe ka shkruar kundër Kur'anit, kundër Allahit xhelal xan. A dini çka ka shkruar? Ka thonë se Allahu në Kur'an i ka përmend këto shkronjat. Shkronja të cilët i cegëm stash, ha mim kaf ein sad, e kështu me radhë. Thot gjimin nuk e ka përmendë Allahi. Harfin gjim se ka përmendë edhe ki ka dëshmuban, ma i menqur edhe ka shkujt liber kunder Allahit. Allahit qafën ja thëshë Allah. Kështu pasta i ministria e arsimit i ka dhon leje në gjipt të botan atë liber dhe të shetë që atë liber, a i liber është kundrë Allah, të zële shano, e ministri arsimit, ja ka dhën vullën, më ushitë që a i liber. Kër i vjen puna e librave të fejes, më ushkrujt disa jetët Kur'anit, që e përmendën maherët, ku përmendët lufta laut, ku përmendën jahudit, ati ministri arsimit, si e pleje, më ubutu, më ushitaj. E dini pësa, si i prishut politika e gjiptit tona me Amerikant me jahudit. A këtë libër që të shënë Allahin, të shënë fejen, bënë më u bëtu dhe mu shpërndajt të më nëmesin e muslimanve. A jetët këmë përmendë Allahu, jahudit dhe krishtërt, atë jetë zbënë dë shpërndajt në apër në musliman, se pas taj në aprishim politikan, qëtësin dhe biznisin. Subhanë Allah, Allah ka përmendë në Kur'an, këto dishtrojnë në këtsura, pasaj, o el kitab il mubin, të të libëri i cili është i qartë, Kush, kurani Allah i gjellëshan hua gjellëgjralu, thot ne e zbritëm atë natën e kadrit, natën e bekum që është nata e kadrit, vërtet që ne Allah i gjellëshan, thot ne jemi gjithmonë kë i kshilajmë. Allah, ojë besimtar, runja vetën tuj dhe familjen tuj prej zjarëmi gjërnemit, ojë besimtar, falë një namazin, ojë besimtar, jep në zeqatis të shpëtoni, ojë besimtar, gjithmonë Allah u naka kshilu. Nga vejprat e këqia, o ju besimtar, mos bojnë një moralitet O ju besimtar, mos punojnë një me kamat O ju besimtar, me zbidhni, gjithmonë Allah në ka këshilu Allah gjithmonë e folë të vërtetën Kështu që në atë natët Allah i Gjeleshanë u Gjelalu Vendoa se të gjdo të qështje E vullnetit dhe urdhrave të Allah i Gjeleshanë u Gjelalu Terin vitin tjetër Do të të se natën e kadrit Zbresën lezër të ndërshëm Caktimet e njerëzive Kush Kush do të jeton, kush do të bëhet pasanik? Kush do të bëhet fukara, kush do të jetë i lëndtor, kush do të jetë me halle dhe me derte? Kush do të bëhet i ngritur dhe kush do të bëhet i pa shtrësuar? Atë nat zbrët çdo çështje, ndoshta dikush prej atyre që ka thënë Ibn Abasi, është duke rregulluar dyshekin e vet, është të shtruajë shtratin e vet, apo është të mbjell qoren e vet. Dikush përgatitet të shpimë miliona në biznes, e dikush përgatitet me bojjuna Allahut pas Ramadanit, e dikush përgatitet e përgatit. Aj vetëm se ju ka shkruajt i ka hart listën në tokë atë natë, se a i ka mendru jetë. Ti pregatit është dhe nga ki përdarë, së në të martohësh, a mën ti jesh registru prej atyre që kem e vdekë. Për këtë duhet me lutë Allahin gjeleshanu, duhet me njallë këta natë, me ibadet dhe namazë që të arruina vetën tonë prej zjarëmit të gjëhënemit inësha Allah. Olezër, natë e kadrit, thëmë, kjo është ma e vlerëshme se njëmi mui, që do të të tëvët e tre të të të të vite me bo i badet Allah Gjelesha në hua Gjela Gjelalu. Dhe atë natë lezër të ndarë shumë, shejë i tanë të burgosër, nuk ka atë natë pun të këqia. Atë natë ka bereqet, atë natë ka rahmet, atë natë ka të mira Allah Gjelesha në, të risa thotë njoni prej të parve, prej robëve të allotë, natën e kadrit, kampi ujë prej detit, ujë i detit është i gjel Ish Ishtë lështë, thëtë vëllohi e kam gjëtë si me pi ujë Ujë të thjeshtë, ujë të pasë i pasë rrungë Dhe thëtë se atë natë nuk ka shërë, o vlezë Atë natë kanë zbritë miratë allajtë gjëllë shanë hu Ua gjëllë gjëllalu hu në rullëzin toksor Për këtë thëmë që natën e kadrit allahu e kafshë Udhëmë filonë prej 10 natëve të fundit 21, apo 23, apo 25, apo 27, apo 29 Apo natën e fundit o vlezë të nërshëm Përket Allahu Gjeleshanu e kaban që ne të shtojmë ibadetin Disa, du thomë, shumica e djetarë që të thojë nata 27 Ashtë që nata e kadrit Përp du thomë, nuk ka vendim në të prerë Se nuk djetë kër është nata 27 Për shumëll në këna një një dytë në basë Ramazanit Tëka të arabe ka një një dytë para Eshtë e kur i bje 27 Përket duhet me në gjallë këta natë me ibadet Me namazë natë Dhe dysa prej djetarve ka dhënë që kjo është natë në gjdo vjetë të Ramazanit Gjumurit, pajtimi këtë djetarve që gjdo vjetë është nata e kadrit, por mundet që mundru natët dhe mund të ndodhe niste tretën, apo niste vend të tjesën tek natët dhe atë natë mund të jetë e nata e kadrit. Prej shenjave të natës e kadrit, dihet olajda, gjdo sëndë Allah gjërëshon në ka dhënë signal, në gjdo sëndë në ka dhënë Allah gjërëshon në shenjë bujë, Thot atë natë që ka nërtë hadithit e për nga merit Sallallahu alaihu eslam, sahih muslim Thot se atë natë Natë e kadrit njesrit është osht, djeli i qartë Havaja e qeltë Natë dita nuk janë të ngrotë As eftoftë, është normal Kur del djeli, atë dit Del pareze Nuk ka reze atë dit djeli Dhe atë dit do ifë hëmra E ka njyren e ku që të dopt Kështu është Dje njesit sa ba, auqove dhe epave deli nuk ka reze. Epave që nuk është ftoftë, asë ngratë, është mesatarë, është këthjelëtë. Dje se vëllahi pram është kënë nata e ka dritë. Për këtë mos të ahumbim, mos në dhimë të gjumi, dhe të natë, shtatë kanë betë prej sonde. Shtatë natë vëllohem, shtatë natë ripatë gjumë, halkit për drogë, për puntë kësia rinë me natë hecën, subhanë Allah, me natë. Halkit për në udhë më erën për rëtbul, ka 7-8 rëtbula, vështë më slenjë, jemi më rrima shpejt, të shpija për disatë, ti për gjënetin a laud, për vepra të mira, me fitut ma dhe se vape, 83 vite, me hun për 7 natë, të ne përdorin një fjallë që në një riri varët për një af, pa ushqim, të rim në një af, pa gjumë, të, gjum, të flenjë pak bas namazit reke, pak bas jatsie edhe natën të nxalim me i badet, ka jo është shenja e nat Doan që duhet me ba muslimani natën e kadrit Qëfër doan duhet boje atë natë Aisha radi Allah anëha thot Kultu ja Rasul Allah I thash apë nga merja Allah të burit të vet Aisha nëna e besimtarve Ara Ar ejtë in Wa faktu lejlit të kad Nëse un e zon natën e kadrit Qëka të thom ja Rasul Allah Këshirë se janë këndë kujdeshëm sahabat Tëllë dhe prej neshë ndalë dhe ga thonë Qëka duhet me thon natën e kadrit Qërduaje Qërduaje qërë namazi, qërë surë me ledzue, qëka të mbrojnështë ledzo për i kuranit. Epe nga meri sallallahu alai islami ka oh, thonë, o, a ishe, thuj, Allahumme, inneke afun të hibbë l'afa. Thuj, o, zotë jam, ti e aj që falë, ti e aj që na i mëlon, ti e aj që na i falë gabimet tona, ti e donë këta, fa'fu, ani, mi falë mua gabimet e mia, Kështu du të me bo si të sali për e nesh A pak kena valahi gabime, plot A pak kena gjunahe, plot Për këtë valahi duhet gjithë natën me i bo Allah i gjelëshanë në namaz Dhe me bo këtë dua që Allah i gjelëshanë në hua gjelëshanë Në i falje në, në, e, gjunahe tona që ka i kena bo Itikaf, thëmë Se prej momente, prej shantësave që me gjithë natën e kadrit, e përmendën thamë me bo i tikaf. Përket për nga meri sallallahu aleslam ka bo i tikaf, u kam shelë dhët dit e fundit në gjami dhe i ka bo i badet Allahit gjëllë shanhu wa gjëllë gjëllalu. Dhe të thot që mërë një shtrejës të dobat, gjithë në atën bën i badet, duke letë zhukur anë, duke bëjë stikëfarë, për fatë kërët se të ne ka humë kisunet, nuk ka kush që bën i tikafë sot, për inëshallah, lusë Allah në gjelesha në vajra, dhe shpresojmë të Allah, që vitin e arshëm, si të në alonë Allah i gjarë, dhe të bëjmë i tikafë në shket gjami, inëshallah. Inshallah të të bëjmë i tikaf, se ka nevoj për banjo me rëgullu banjo. Dhe inshallah, Allah i gjërxan ka me nga e mundësu, inshallah, me në gjallë sunjetin e pengamerit, sallallahu aleyhi wa sallam, që ta të gjojmë me të vërtjet natën e kadrit, se në serina në përshpia tuana, vëllaj o shqtir me gjithë natën e kadrit. Shqtir, se tisa njësë që me bëjë i badet, zilja a ke bujron me komardh me pini qaj, ka dojmë se dhe dhe dhe nate fundit, mësa në 9 muj, 10 muj tjera dhe të bëjmë, nuk tlen me bo i badet, vjenë më safirë një mëllet, djë mëllet, tona lodhësh s'ke mundësi të rish natën të bësh namaz nate, s'ka mundësi, për këtë i t'i kafi jenë gjami, si cilë është i angazhjot, duke bo i badet Allahi Gjeleshanu e Gjeleshanu, duke bo dua, duke le dzukur anë, që e gjanë nat Në toka ta rabë thot se njonit i thash, "Më tha ku po shkon në hoxhë, ka dash shumë atë hoxhën për sepër." E ka dash. Thot ku po shkon? Thot në Tikaf. "Çfarë është i Tikaf?" thot hoxha. "Thot më shkou me nënt 10 ditë në xhami, më i bën namaz Allahu." Thot "prit se nuk ka marrë." Edhe hoxha thot "Elhamdullilah, shiqir vallahi që vonje, që vjen në bojë Tikaf." Tha "Ku e pash me një kamion er?" para xhamisë, separkir kampion. Ku pe kshoti televizor, video, ku e diçka, dyshia di ke ti kish brun ke xhami, ot ideal. O robi Allah, nuk është i ti kafi me pro televizorin edhe me vomabet. Nuk është i ti kafin me mlidna net bojna mevet se si na pa moti. I ti kafi është vetëm ibadet me i bo Allahit xaleshan hu xaljalalu. Do të ti ti kaf më mshël xhamijë edhe mos me dal për xhamie vetëm për nevoja. Por më kri nevojën, më upastrua apo dënjsmuje dënisan, u dam në nevoj me dalë s'kje drejt me dalë prej gjamiës nësehin në itikaf kjo është në aspek në gjusor e, në shëria do të tëtë itikaf të rishë në gjamië për hirtë Allah i gjeleshan që të afrohë është Allah i gjeleshan në hua gjeleshanu prej një personit të veçant unë apo ti pa marë për asish bisifët makhsuse me më cilësi të pësachme me i boj badet Allah i gjeleshanu me le tëzukur an apo ta të, të makhsuse i badet i veçant që bë Në kohën e veçant, me ku ishte të veçanta A ka mundësi si cilit e njën i t'ikaf? A ka mundësi si në gjdo vend të bëjmë i t'ikaf? Jo Allah në gjële shanë, hua gjële gjële lalu Thot në Koran, argument për orsunet, i t'ikafi që duhet me bo i t'ikaf është sunet i pengamës salallallan shlem Allah thot në Koran Walatu bashiru hunna, wa antum A kifu në fil mesajit Thot mos ju afrohni grave tuja Bashor të vetuja, duke qenju në t'ikaf Ska mi afru gruës, mi afru mi vol ma abed ban E, thëm nuk ka drejt mi afru grave tuja dhe të kurtjeni ju një t'ikaf Do thot që vetëm i badet Allah o gjëlëshanu o gjëlëshlalu ke mi ba Argumenti dit, hadithi për nga meri sallallahu aleslam Nga ajshja radiallahu anha thot Këna rasul Allah sallallahu aleslam Ja tekiv, thot bojke i t'ikaf për nga meri sallallahu aleslam Dhe ditet e fundit Hëtë të wafëhu, të eri sa kanë drujetë për nga meri sallallahu aleyhi wa sëram, pas për nga meri sallallahu aleyhi wa sëram, pas taj kanë boj t'ikaf, gratë për nga meri sallallahu aleyhi wa sëram, hadithi është në Bukhari dhe në muslim. Ku ishtët ati që hinë një t'ikaf, t'i t'ikafit janë me nejtë në gjami e para, një jeti edhe personi që hinë në gjami dhe e cilin në vendin ku duhet me kanë. Shpi nuk ka mundësi me boj t'ikaf, në shpi nuk ka mund si, i cili duhet të jetë një tikaf është me konë musliman, me konë me mëndë ishtë noshë edhe me konë i pastor. Me konë i pastor prej gjanave, prej nevojes, prej pastrimit, prej gjenoblokit e kështu më rafë. Duhet pa tjetër të jetë i pastor, murtedi i cili është musliman, pas taj e ndron fejen, nuk gudzan me hinë i tikafë. Nuk gudzan murtedi që e ndron fejen Allah me hinë i tikafë. Po ashtu as qafiri zgudon me hi në itikaf Itikafi është sunnet i pengamere Nuk është vagjip Sunnet i pengamere Kjo është pajtimi gjithë djetarve Pastaj nëse njeriu Bon një jetë që unë e dëtë hi në itikaf Ka bo be Që kam i aj e ka vagjip Ka atoj bot vagjip Pa tjetër të hi e taboja atë borç itikafin Kështu ashtë të thamë Qëse në itikaf o vazër të ndershëm Zbutën zemrat Se zemrat në forcohë njeve një vjetë Banë matë forë të sekur A i ke pa po se kur kanë redhë lotësit tonë Kur kanë një ledzë u Koran Ka marë Koranin, ditë ledzë u Koran Dhe ke mbrime një ajetë dhe lotët tu i kanë redhë Kur? Kur njëherë Do të atë që e zemra është fërcur shumë E kur tishtë një të kafë zbutët I shëvë lezri të Quran, i të ledzë u Koran I shëvë të i qajtë E shësë e nuk keni interes një një, një tjetërit Këtë kanë hi për i badet të Wallahi, musliman, nevoj të A i të herë pa tjet Ai keni pa subhanallahu njerzit biznesmenat që nuk kanë frikë Allahut, a? Mos e këtë skuptonin ato të cilët kanë pasuri dhe e kanë frikë Allahun. Ai e ke pa kur vjen sezona e verës, thot du të shkoj të pushoj ndeti, pak se më kanë lodh krijen me kët biznes. Edhe i mshël kët mobila 78 sa i ka. Mos i kallzoini kush gaza kërkon. Pse? Shkon me të çecur trunin e vet. Me pushu ku në haram. Haram. E neja subhanallahu na ne ka muncu i ti kafin. Askjenatjevnet na pushëtruni Joan dhe zemra jona, që qetçon ata mshëli, mësojna vetëm për Allahun kemë mëvojë ibadet. A nuk kena ne nevojit ndan no, ata se na, zonë, o Allah, o Zoti jam, e kam kët problem, e kam kët problem. Pastaj kur ti jesh nitë kaf, e takon ditën e xhuman, që ditën e xhuman është një kohë efç që pranojn duat. E ti kur ti je gjithë ditën xhami, gjithë ditën kemi mëvojë pa det Allahit. Edhe ka mundësi që e takon acaatin dhe Allahu ti çel rrugët të ti. Vlerën që e ka këta dhete dhete fundit është e katër fitër. Me e thanë, sa da ka fitëran. Me ja thanë, fukarave. Kjo është obligim për shdo musliman që mbanë Ramazan, që tjajope sa da ka fitëran të nëzërje. Ase parase me dollë hoqja në minberë, ditën e bajramit, ose një ditë apo dy ditë, parase musas Ramazani. Me ja thanë, fukarave. Se pengamiri së lëlarisën, pastrim thot ansht për kanë. Por at'i cili ka mbajtur Ramazan ushqim për fukaran. Sunneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me dhon ushqim. Kështu janë argumentet. Kështu e kanë bë sahabat që sadaka fitrin e kanë dhon ushqim jo parë. Allahu xhënsha t'i thotë në Kur'an: "Qat aflaha man tazakka wa dhakara ismi rabbihi fa salla kafitu" është pastruar ai i cili, është pastruar prej gjunave, prej gjërave të ndyta apo prej atij i cili kush i cilë e ka dhanë zëqatin, thotë dhe e ka përment emnin Allah u Gjeleshanu dhe e ka falë namazin regullisht. Më njerë për ashtërot piti ja dhe thonjë, hoxak, është meselja se fukaraja ka nevoj për pare. Kështu minjetë, mirë vëllaj, ti musliman indersham, ti qëtë shikone rahmet li për fukaran, që ke prit 500 denar që a japish, atë 10 evra, ke prit fukaran të mi edhën së të ka fitrën, Për që ata 500 dinarë të uja pa mbet nguçta Pëse së për jep atër një mi dinarë Mba që të dhim ka shumë fukaroja Pëse së për keshku që të ruket që dhejrën Sa të duhet vla vijem Për ke pritë që ta 500 dinara A dhe rrugë të alja tjetër është Për të fukarojnë A për do më indimu Jep jasë dhe qatin A për do më indimu Jep sa të ka Sa të ka fitra Ashtu ka dhëm pengamirë së lëllëse Mlidhan pesë gjasë familja, apo ashi që ti mledhen këtë Djemtëri si Zakan, mlidhan dhe ja çojn ushqim, ja vlen dhe ja çojn fugaras ushqim. Ka shtuash, mos u arsetosë ti të dhimë të fugaraja. Të të dhim fugaraja, ti ishe interesu më herët. Ti ja ke kishë çu ushqimin më herët, ja ja ja ja e ke kishë përgatitur më herët, ja ke shëvlni par këpuc më herët, ja ke shëvlni par tiesh as ja ke vlei. Fumojnë stande evladit të më herët. Parkat, kjo është moment që ta shfrytëzojmë rastin, që ndihmojmë fukarave se shtohet në vendet e shenjta, në kohat e shenjta, si këto 10 ditë të fundit se vapa duplo shkojnë. Difishohen, a kurse edhe gjunahet, difishohen. Edhe gjuna i difishohen. A është për mësibet, shtash në këto 10 ditë të fundit ti shohësh Vladi on na për televizor, na për filma, na për muzikë, rrugës tuaj se kështu me radhë të humb kohën katë katë. Pse më smë art në xhami tola? Pse më smiton hajde evladiam, hajde biri am sondë, shirin në xhami, shuar namazit çarknatsi or, çortçecsi mi xhan. Allahu të ndehshëm. Allahu xhallashan mos u frikni prej dhant mos. Mos u frikni prej dhantas prej sadakasë të boni fukara. Wallahi, billahi, tallaj, Allahu xhallashano ka premtue që dupla do t'ja jape. Do t'ja kopëzoj Allahu xhallan me më shumë. Allahu xhallashan huallazrat në Kur'an, wama anfaqtu min shay'in Hua juhlifu, hua e që ka jep një ju për hirtë allahë gjëzhanë, allahë u ja kompensanë, allahë u ja kompensanë juve dhe allahë u fërnizuë si ma i madhë. Jep për allahë, se valla i ke dhën 500 dinarë, kanë me dolë 500, allahë u ta qënë një risk, allahë u ta qënë ta qënë punën, ta jep bërëqetinë, mos u frikë, allahë u ka dhënë besë, kur tjep allahë u, pëse ne e nuk i besëm allahit? A i këni pona për banka, që isën rëklonë, 10%, 12%, Pushja parët me kamata, apo ma pak, apo ma shumë, se si diqishko në këto regla. Krejt du njoja nga rendin me ishti parët në bankë. Shqipni, u prishtë cëllë një dërgjafë, një Shqipni, për cëto parët u më ndu se të vonë pasanika. Cëllë një dërgjafë u prishtë. Edhe më brëmë të nërë dështuan krejt, hupën. Allah u pëtë thë që unë të ka bënësojnë, unë të japi, unë të ashtoj, ti Allah që besanë po i beson aty vajdutave çafirave me kamaca ka punojn se ata t'japon ti një çorpëcingje Allahu sotun t'japi shumë pse si beson Allahut Allahu është ç'i jep Allahu nuk e thon besën pastaj edhe kur japo musliman kur ti thosh jap thot vallahi hoç namiti fukarallah ki çish mora fukarallah ki me Mercedes peshshinçe çish fukarallah ki me Audi me Jeep oshtajtësh kur ti kohash dhe fukarallah thue çka mbet për atë që s'ka shtëpi çka mbet për atë që s'ka me hungriftar Subhanallah, është që u ka varfësu zembra, joparja, zembra është bo fukarar. E pas taj, kur t'i apin së dhe ka, kur t'i shërfë për fatë keqë, thotë hoqë, apo vjenë në borën e gjamizë, thotë kush i mërë qëta rakë, kur t'i shërfë rakë që i kam balë qëta të të të vjetë, i kam prumja dhe në fukararës. Allah i gjëshanë në kam sunë në Koran dhe në apërësit, thotë jepni, mos mendojni, ta ipni atë që se dojni ju, atë keqen, me Puca chicken bajt 50, ju ka hëngër të pukim me një anshkan, hajt për aqsa të fukarase vallaj mkar gjëna. Po ja çoj çat te pik. Cilën te pik? Chicken bajt 20 vet e kanë pshur fëmia jote, ke hi me put, e po shkon ti, palla po mdhim ata fukaraja. Po të dhim këta, stela tuja, xhubret tuaja me pas rupa shpisë tande. Se po shkon me a bleni te pik 3 takozh të ditën e bajramit. Se po shkon ni park puca të reja, se po shkon ni kmisë të reje. Tja blenj patoshat kanë bë vetrat ti me jaçuat ti fukaraz. Nuk është Allah i sështë i knaxhët Allah nuk e i knaxhët Allah në dhëndë kuran që nuk ka mundësi i të amrini Mirësin Atot mirat Teri së ta jepë një atë që ka e do një për veti Kur ka zbritë që kja jetë Ka ardhë Abu Talha el Ansari Ka dhënja Rasul Allah Unë e kam një arë në filan vendi Me hurma Ajo arë është ma edashme të une Ma shumë që e du që atë arë që atë kosh Nuk ka që du Atë e japë i sadaka për hirtë Allah i gj A dhe ka dhon atar vetëm për hir të Allah xhalleshano, oh vlezë të ndarshëm, jap çka don Allahu. Allahu, mi fukarave, Allahu mi të ka lipt më ju ndihmu fugarave. Allahu të ka lipt ti më ju ndihmu atyre që s'kan mundsi. Allahu të ka lipt ti pak më ju ndihmu. Allahu ka më dhën më shumë ti se don. Lusam Allahin Jallashanu Huajallalalu, që këto 30 ditë e fundit mos t'i humbim, t'i shfrytëzojmë nivadet, Lusam Allahin Jallashanu, që të na zbukton zëmërat, që u ndihmojmë fugarave dhe të dobëve para se me ardë Bajramin, jo ditën e Bajramit, Lusam Allahin Jallashanu Huajallalalu, që Allahu të ja shton rriskin në muslimanëve, sidomos atyre të cilët japin në rrugën e Allahit Jallashanu Huajallalalu dhe Lusam Allahin Jallashanu Huajallalalu, që Allahu të na mundson ta mbrina natën e Kadrit, wa quli qawli hadha wastaghfir علي و عليكم